Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 31. Русяве волосся нарової було перев'язано небесно-блакитною стрічкою. Її очі були заплющені. Ніби вона заснула або втратила свідомість, а дихання поверхневе. На якусь мить він був вражений тим, яка вона гарна, умовчуючи вже про те, що вона зараз найбільш вразлива. Раптом її очі розплющились. Якусь мить вони вдивлялись в нього. Широкі, порожні, невидячі, як крижане блакитне небо, подерте грозовими хмарами. А потім, з видимим зусиллям, вона, здавалось, знову зосередилась та повернулася до болісного сьогодення. — Боляче! — оголосила вона, зціпивши зуби. — Я нікуди йти не можу, а у тебе є сорок вісім годин, щоб знайти інших. Вода, їжа, зброя, ніж — усе є в рюкзаку, а ти йди! Єгар похитав головою. — Не піду! Він зробив паузу. «Мені нудно у власній компанії. Тоді ти – клятий швахкопф!» Єгар побачив, як в її очах промайнув натяк на посмішку. Це перший раз, коли він побачив, як вона виявляє хоч якийсь натяк на емоції, крім завуалюваної ворожості. «Але не дивно, що тобі набридає власна компанія!» Продовжила вона. «Ти зануда!» «Красень, так!» але й зануда». Нотка сміху в її очах затихла в спазмі конвульсій. Єгеру здалося, що він знає, що саме вона намагається зробити. Вона хотіла його спровокувати, довести до того, щоб він її покинув, як вона і пропонувала раніше. Але є одна річ, яку вона ще не знала про нього. Єгер не лишає людей в біді. Ніколи. Навіть найбожевільніших. «Так от, ось що ми зробимо!» – оголосив він. «Ми лишаємо все, крім найнеобхіднішого. А пан Зануда виносить звідси твою жалюгідну сраку. І перш ніж ти будеш протестувати, я роблю це, тому що ти потрібна. Я єдиний, хто знає координати літака. І якщо я здохну, місія закінчиться». І ці координати я тобі зараз скажу. Таким чином, ти візьмеш на себе командування, якщо я здохну. Зрозуміло. Нарова знизила плечима. Пафосна промова. Але ти ніколи за командою не встигнеш. Все, що вийде, це розлучити мене з рюкзаком, і я помру. Без води та їжі. І це робить тебе не просто занудою, а й дурним. Єгар засміявся і на мить захотів справді її кинути. Але натомість він звівся на ноги і потягнув до купи рюкзаки, щоб розібрати найнеобхідніше. Аптечку, їжі для двох на сорок вісім годин, пончо для сну, боєприпаси до дробовика, карта і компас. Він взяв пару повних пляшок з водою, а також похідний фільтр, щоб швидко отримувати питну воду з річки. Більш легкі предмети він кинув на дно рюкзака, а більш важкі, такі як їжа, вода, ніж, мачете, патрони, він поклав зверху, щоб якомога більша частина вантажу лежала на його плечах. Решта спорядження залишиться там, де є, навіки в джунглях. Розібравшись з цим, він перекинув через плече ремінь з дробовиком а на інше – зброю роботі. А також закріпив у підсумках на поясі дві пляшки з водою, компас і карту. Все, готово. GPS працювала за системою, схожою на супутникову. Тому він був тут майже безкорисним. Тож доведеться перетнути майже 30 кілометрів бездоріжжя джунглів без нього. Лише з мапою. На щастя, навичкам користування мапою вчили в САС, незважаючи на епоху сучасних технологій. Перш ніж взяти на робу, Єгер розповів їй координати і змусив повторити їх кілька разів, щоб переконатись, що вона запам'ятала. Він знав, що якщо нагадуватиме їй, що вона йому потрібна, це допоможе їй морально. Але була частинка в ньому, яка сумнівалась, чи справді Єгер впорається? Така відстань, така місцевість, з такою вагою, це може вбити більшість людей. Він нахилився і, піднявши нарову, перекинув її через плече. Так, щоб живіт і груди жінки розташувались прямо на рюкзаку, щоб той забрав на себе більшу частину її ваги. Єгер затягнув пояс і на грудні лямки рюкзака, Тож навантаження розподілилось по всьому тілу, включаючи стегна і ноги. Він зорієнтувався на компасі і зупинив погляд на характерному дереві, що лежало за сто футів попереду, позначивши його як першу ціль подорожі. — Що ж, — буркнув він, — цього не повинно було статись, але ми є там, де ми є. — Що, серйозно? Нарова скривилась від болю. «Як я вже казала, ти точно і зануда, і дурень!» Єгер проігнорував її і вирушив у дорогу рівним кроком. Розділ тридцять другий Навколо Єгера було чути лише шум лісу, Крики диких звірів високо в кронах, Вирій тисячі комах в кущах, Ритмічне квакання хору жаб, що сигналізував про те, що перед ним десь є мокра земля. Він відчував, як піднімається вологість, як лється під. І ще дещо. Щось, що не стосувалося їх і теперішнього скрутного становища. Він відчував, що вони там не одні. І раціональне почуття. Але від цього єгар, здавалося, не міг позбутись. І з плином часу, з кожним кроком, він лише упевнювався, що правий. За ними стежать. Моторошне відчуття палало в потилиці та плечах. Рухатись було болісно важко, особливо з тією вагою, яку він ніс. У багатьох відношеннях джунглі були, безумовно, найважчими з усіх середовищ для роботи. У снігах Арктики все, що дійсно потрібно, це залишатись в теплі. Навігація там проста, оскільки майже завжди вдасться отримати сигнал GPS. У пустелі є два питання спека та вода. Вночі можна йти, а вдень краще розбити палатку. На противагу цьому, джунглі приносили безліч небезпек, з якими ніщо не може зрівнятися. Втома, зневоднення, інфекція, траншейна стопа, дезорієнтація, виразки, укуси, порізи, синці, комахи-переносники хвороб і ненажерливі комарі, дикі тварини, п'явки та змії. У джунглях треба боротися з задушливою місцевістю, в той час як Арктика і пустелі відкриті і широкі. І, звичайно, тут є павуки-вбивці, а ще ворожі племена, на які можна натрапити. Про все це Єгер згадав, коли пробирався крізь густий підлісок, по слизькій і підступній землі. Його ніздрі були враження важким запахом тління. Вони наближались до річки і незабаром вийшли на північний берег. Отже, починаються справжні веселощі та ігри. Чим вище ти піднімешся в джунглях, тим легше стане місцевість, бо під ногами буде сухіше, а рослинність тонша. Але рано чи пізно ріо делос діос доведеться перетнути, а це означає спуститись в більш щільну і болотисту землю. Єгер знайшов хвилинку перевести подих і оглянути маршрут попереду. Прямо лежав глибокий яр з якого стікала вода в річку під час дощів. Під ногами болотиста земля, позбавлена будь-якого сонячного світла. Там же купа дерев середнього розміру, кожне з яких може похвалитись врожаєм з шипів, які виступають на кілька дюймів або більше від стовбура. Єгер добре знав ці дерева. Шипи не отруйні, але це не мало великого значення. Одного разу він впав на такий під час тренувань у джунглях. Міцне дерево проткнуло його руку в кількох місцях. Рани швидко стали септичними. З тих пір він називав ці шипи покидьками. А ще між деревами тягнулись товсті виноградні лози, кожна з яких озброєна жорсткими гачкуватими колючками. Ягар витяг компас і зорієнтувався. Яр вів на південь, якраз у тому напрямку, яким йому треба. Але Єгар вирішив, що краще уникнути цієї місцини. Замість цього він подивився на захід, зупинив погляд на високому, зрілому скупченні листяних дерев і попрямував у той бік. Він обійшов Яр і повернув на південь, що мало привести його до річки. Кожні 20 хвилин він садив Нарову і для перепочинку, і для того, щоб ковтнути води. Але не довше, ніж на дві хвилини. Потім він знову брався до дороги. Йому було цікаво, як тримається жінка, бо вона не сказала жодного слова з того часу, як вони вирушили. Якщо Нарова втратить свідомість, переправа через річку буде майже неможливою, і треба придумати інший план дій. Через 15 хвилин він зійшов вниз по неглибокому схилу та зупинився біля суцільної на вигляд стіни рослинності. Там можна було розгледіти рухому масу, дивний відблиск сонячного світла, що промайнув повз. Це вода. Вони майже біля річки. Зрілі джунглі – це така рослинність, яка лишається непорушною протягом століть. Як правило, складається з високого пологу лісу, з відносно спокійною рослинністю. Але там, де річка прорізала джунглі, буяли кущі, що заважали йти. Ця рослинність, що маячила попереду, була схожа на темну і непрохідну скелю. Високі, джунглеві велетні, окаймовані меншими пальмоподібними кущами, з деревовидними папоротями та ліанами. Практично неможливо пройти, особливо з його вантажем. Він повернув на схід, пройшов берегом річки, аж доки не вийшов до Яру, який обійшов стороною. Там, де виднілась річка, місцевість була значною мірою очищена від рослинності. І був крихітний кам'янистий пляж, не ширший, ніж звичайна англійська лісова стежка. Але цього досить. Звідти можна почати переправу через річку, якщо Нарова буде здатна це зробити. Він опустив її на землю. Жінка майже не подавала ознаки життя, і на якусь жахливу мить єгер злякався, що павуча отрута забрала її. Але коли він намацав пульс, то помітив дивне тремтіння а також спазми, що значило, отрута намагається проникнути глибше в організм. Тремтіння було не таким сильним, як спочатку. Проте отрута явно працювала. Але все одно жінка здавалась мертвою. Вона у коматозі. Єгар притримав її голову і спробував дати попити. Вона зробила кілька слабких ковтків, але не розплющила очі. Єгер потягнувся до рюкзака і витяг GPS-навігатор. Треба перевірити, чи може він отримати сигнал. Той блимнув раз, двічі і тричі. На екрані проблимали значки супутників. Єгер перевірив їхнє місце знаходження. Навігатор підтвердив, що вони в мережі. На якусь мить він кинув погляд на річку, споглядаючи переправу перед ними. Добрі п'ятсот ярдів у поперечнику, можливо й більше. Темна, млява вода з тонкими мулистими мілинами, які ледве пробивались на поверхню. Що ще гірше, деякі з них рухались, і єгар помітив те, що найбільше боявся тут побачити. Гладкі форми гігантських ящеркоподібних істот, що насолоджувались ранковою спекою. Найбільші хижаки, яких могла запропонувати амазонка – алігатори. А точніше, якщо взяти до уваги, що це Південна Америка – каймани. Розділ 33. Чорний кайман може виростати до 5 метрів удовжину і важити до 400 кг, тобто більш ніж у 5 разів ніж людина. Надзвичайно сильні, шкіра такої ж товщини, як у носорога. Смертельний природний хижак. Єгар нагадав собі, що треба бути обережнішим, а також згадав, що чорний кайман має відносно поганий зір, який здебільшого пристосований для полювання в темряві. Вони ледве бачили під водою особливо в таких замулених річках, як ця. Тобто їм доведеться підняти голову над поверхнею, щоб атакувати. А це означає, вони стануть видимими. Найчастіше вони використовують нюх, щоб направитись до здобичі. Єгер глянув на свою рану від ножа на руці. Та вже давно перестала кровоточити, але все ж краще тримати її подалі від води. За відсутності альтернативного шляху треба бути йти цим. Він витяг з рюкзаків мішки для плавання, а також переклав вагу так, щоб вона розподілялась рівномірно. Потім розподілив один мішок всередину свого рюкзака, надув його і закрив. Те ж саме він зробив з другим мішечком. Далі він закріпив їх до обох рюкзаків. На березі ріс товстий бамбук. Єгар зрубав десь п'ять футів довжини мачети, потім поділив його так, щоб вийшло чотири поперечні жердини, а також зціпив їх з плаваючими мішечками. Далі він затягнув імпровізований плід на мілину і сів вверхи, випробовуючи на міцність. Плід витримав його вагу, а отже все готово. Залишилось нафільтрувати собі води, Завжди розумно тримати пляшки повними, особливо з тією кількістю поту, яку він виділяє. За допомогою фільтру він смоктав брудну коричневу річкову воду через забірну трубку, а потім вивів прозору хрустку рідину в пляшку. Єгар випив стільки, скільки зміг, перш ніж наповнити обидві пляшки. Він тільки но закінчив, як крізь липку спеку прорізався втомлений голос. Тендітний, больовий, охриплий від виснаження. Зануда, дурень і божевільний. Нарова прийшла до тями, і вона дивилась, як він випробовує імпровізований плід. Потім жестом вказала йому. «Ти мене не розумієш. Зараз треба кинути мене і йти далі самому». Єгар проігнорував це зауваження. Він поклав зброю на плід по обидва боки і повернувся до жінки. «Пані Нарова, карета чекає!» Він жестом показав на плід і відчув, як його нутрощі скручуються від думки про те, що чекає попереду. Але він зробив все можливе, щоб придушити страх. «Я зараз тебе туди закину. Він стабільний, але намагайся не крутитись. І не скинь зброю в воду». Він підбадьорливо посміхнувся, а вона ледве змогла відповісти. — Я себе поправлю, — прошепотіла вона. — Не божевільний, а клінічний дебіл. Але у своєму стані я не буду спорачатись. Єгер підняв її. От і розумниця. Жінка нахмурилась. Вона була явно втомлена для того, щоб придумувати гостру репліку. Єгер поклав її на плід, попередивши, що слід тримати при собі ці довгі гарні ноги. Вона згорнулась калачиком у позі ембріона, плід опустився на добрих шість дюймів під її вагою. Але все одно, більша його частина лишилась над поверхнею, Можна переправлятися. Єгер пішов вбрід, там де глибина, штовхаючи плід попереду. Під ногами хлюпала грязюка. Вона була теплою, маслянистою, з осадом. Час від часу його чобіт натикався на грудку гниючої рослинності. Швидше за все гілку дерева, встромлену у важкий мул. Коли вода піднялась на висоту грудей, єгер відштовхнувся. Течія виявилась сильнішою, ніж він очікував. І, можливо, вона їх трохи знесе вниз. Але це були іграшки у порівнянні з тим, що ховалось у воді. Розділ 34 Єгер вперто йшов вперед через відкриту ділянку води, обидві руки тримаючи на плоту. Нарова лежала перед ним, згорнувшись клубочком, і нарукалась. Він змушував себе рухатись прямо і уперто або розбаланцується. Дівчина впаде і помре. Вона не зможе постояти за себе, або просто плести за течією. Єгер оглянув річку. І чомусь порівняв себе з кайманами Ріо де Лос Діос, які курсують водами, переважно занурені, і полюють на здобич. Він дивився праворуч та ліворуч, перевіряючи, чи немає хижаків, що прямують до них. Ярдів за двадцять від болотяного берега він побачив першого. Саме їх рух привернув увагу хижака, він дивився, як той сповзав в річку приблизно на добру сотню ярдів вгору за течією. Незграбна на суші, масивна істота рухається зі смертельною грацією та швидкістю у воді. Єгер відчув, як напружився кожен м'яз. Але замість того, щоб попрямувати вниз, назустріч їм, кайман повернув морду на північ і поплив вгору за течією на добрих 50 ярдів, або й більше. Потім виліз на болотяний берег і повернувся до того, чим займався раніше, до засмаги. Єгер полегшено зітхнув. Цей кайман явно не був голодним. Через кілька хвилин він відчув, як його чоботи торкнулись дна. Перейшовши в брід, він штовхнув пліт на перший клаптик землі, на ділянку болотистого осуду в десяток футів у поперечнику. Він перейшов до передньої частини плота і почав тягнути його. Руки горіли. З кожним кроком ноги опускались по коліна в чорну липку багнюку. Двічі він повністю втрачав хватку, падав на руки і коліна прямо в смердючий бруд. На якусь мить йому пригадалось болото, в якому вони з Рафом сховались на острові Біоко. Різниця полягала в тому, що там не було гігантських кайманів, з якими потрібно боротись. Єгер перейшов мілину і знову занурився в глибоку воду. З ніг до голови покритий чорним брудом та гниллям, а пульс стукав, як кулемет. Попереду були ще дві мілини які він не зможе обійти, а отже він повністю виснажиться, коли вони дійдуть до протилежного берега. Якщо вони до нього дійдуть? Він знову перетягнув плід, а потім обійшов ззаду і почав той, що в хати. Ближче до центру річки течія посилилась, і ягер був змушений щосили боротись і утримувати рівновагу. Трошки нижче по річці. Було мілкіше, але вода швидше рухалась біля берега. Єгер бачив, як бурхлива річка текла по схелях і утворювала смугу білої води. Їм потрібно перейти річку ще до того, як течія винесе їх у ті пороги. Пліт наблизився до другої мілини, а Єгер відчув несподіваний дотик. Щось доторкнулося до його правої руки. Він глянув в сторону, але побачив, що це рука нарової. Її пальці охопили зап'ястя і трошки його стиснули. Він не знав точно, що вона хоче йому сказати. Прочитати цю жінку майже неможливо. Але, можливо, є шанс на те, що снігова королева нарешті почала танути. Я знаю, про що ти думаєш. Її голос був ледь чутним. Це не запрошення на секс. Я намагаюсь попередити. До нас пливе кайман. Єгер схопився за її зброю і за свою. Звідки? З якого боку? На одинадцяту. Прошепотіла Нарова. Попереду. Сорок футів. Швидко йде. Єгер помітив що вони в сліпій зоні. — Тримайся міцніше! — крикнув він і схопився за дробовик обома руками. Він акуратно, але швидко обійшов плід і побачив велетенську чорну морду, що пливла до них. Він бачив ребристе, лускате, броньоване тіло довжиною добрих метрів п'ять або й навіть більше. Чорний кайман. Справжнє чудовисько. Єгер направив зброю саме тоді, коли щелепи алігатора широко позіхнули. Ствол дивився хижаку в горло. Часу прицілюватись не було. Він натиснув на спусковий гочок тоді, коли хижак вже наблизився майже в притул. Лівою рукою він відсмикнув помпу назад, вистрілив ще раз і ще раз. Ці постріли вбили каймана миттєво, але їх виявилось недостатньо, щоб зупинити його. Закривавлений труп врізався в єгара з усією силою 400-кілограмового звіра. Він відчув, як повітря вичавлюється з його легинів, як його підминає велетенська туша, і як темні каламутні води оточують його. А вгорі закривавлена маса каймана врізалась в плід. Той тривожно хитнувся. Удар розколов його надвоє. А ще через мить труб хижака піддався течії річки. Зламаний плід почало нести на пороги. Каламутна вода почала хлюпати навколо голови і плечей нарової. Вона відчула, що падає. На якусь мить її м'язи напружились. Вона спробувала втриматись. Але такі зусилля були для неї занадто великими. Єгер вирвався на поверхню. Легені вивергнули з себе смердючу воду Ріоделос Діос. Він відчував себе наполовину втопленим. Його тіло благало трошки кисню і відчайдушно намагалось втягнути життєдайне повітря в організм. По обидва боки від нього були ще каймани. Вони наближались до трупа щойно вбитого хижака. Їх приваблював запах крові. Течія винесла його трохи далі. Вона ж і відібрала дробовик. Він був майже беззахисний, але каймани не звертали на нього уваги. Тому що в них була власна вечеря, якою можна поласувати». І відчути смак крові у воді. Якусь мить єгр намагався зорієнтуватися, його теж потягло в пороги. Він прикрив тулуб, коли його ударило в скелі трохи вниз по течії, і потрапив в повільнішу течію біля кромки води. Він озирнувся на 360 градусів, шукаючи пліт, але той зовсім зник. В венах захолонула кров. Він продовжував пошуки, він озирався, але плота не було видно. Так само, як і Ірини Нарової. Єгер вийшов на берег річки і одразу впав на коліна в мокру землю. Його кінцівки горіли, легені задихались. Для будь-якого спостерігача він, напевно, зараз виглядає схожим на інкрустованого брудом, напівпотонулого щура. Десь годину він витратив на пошуки жінки. Він оглянув річку від берега до берега, шукаючи всюди, вигукуючи її ім'я. Але не знайшов ні найменшого сліду, ані її, ані плота. А потім виявив те, що найбільше боявся знайти. Рюкзак, мішечки для плавання, все ще зв'язані вкупу, але пошматовані зубами кайманів. Їх віднесло на дуже велику відстань вниз за течією. Ще трохи далі він побачив небесно-голубу пов'язку з голови Нарової, мокру, подерту, забруднену. Він продовжував обшукувати берег річки, хоча й розумів, всі зусилля марні. При зіткненні з кайманом Нарова, мабуть, впала з плоту, а все інше зробили пороги і водяні хижаки. І він, віл єгер, не зміг нічого зробити, щоб врятувати її. Він на силу звівся на ноги і пішов далі, по брудному березі річки. Це потрясіння змусило його взяти себе в руки. Він перейшов у режим повного виживання. Тільки це він умів робити. Він втратив наробу, але решта експедиції десь там, в джунглях. На тій далекій піщаній косі чекало восьмеро людей, які на нього покладались. Зараз у них немає координат, немає можливості попрямувати до літака, а без продуманого плану немає і виходу звідси. Він повинен воз'єднатися з командою і довести все до кінця. Він повинен знайти літак і зробити це швидко. Тільки тоді смерть Ірини Нарової не буде даремною. Він почав викладати все з кишень, а також з поясних сумок. Після хаосу переходу через річку він і гадки не мав, що у нього є з собою. Рюкзак вже став непридатним пошматований кайманами і позбавлений вмісту. Але все ж дещо залишилось. Найважливіший елемент екіпіровки – компас, замкнений в кишені штанів на блискавку. З ним у нього є шанс пробратися до далекої піщаної коси. А також мапа – мокра, пошарпана, але придатна для використання. Що ж, це вже щось. А ще ніж у піхвах на грудях. Той, який він так вдало використав під час епічної битви на пляжі Фернао. Битви, в якій загинув маленький Мо. Ніж, який дав йому рад. Лишилось пройти джунглі. Кінець сьомої частини. Дякую за прослуховування. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Почуємось!